Hann skipaði tólf er skildu vera með honum og hann gæti sent út að prétika með valdi að reka út ylla anda. Hann skipaði þá tólf. Sýmon er hann gam nafnið Pétur, Jakob Sepetufusson og Jóhannis bróður hans en þeim gaf hann nafnið Bóanergess sem þýðir þrömu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 Hvernig getur satan reykið satan út? Verði ríki sjálfu sér sundur þygt, fær það ríki eigi staðist. Og verði heimili sjálfu sér sundur þygt, fær það heimili eigi staðist. Sér nú satan reysin gegn sjálfum sér og orðin sér sundur þykkur, fær hann ekki staðist, þá er út hefum hann.